Той чоловік каже, що наші автобуси чекають нас на київському аеродромі в Борисполі. І щойно, коли він виїжджав з Києва, водії автобусів довідались, що ми в Черкасах. Повинні приїхати сюди за дві-три години. Великої радості не було, але й це добре. Бо де ми мали б ночувати? Добре, що не було дощу. Київ. Нарешті, як вже добре смеркалось. Приїжджають автобуси. Заїжджаємо до готелю «Братислава» в Києві, що в районі Дарниця, пізно вночі. Дають нам вечерю. Далеко після півночі розміщують нас по кімнатах, по двоє, як попало. Пробуємо спати. Дехто засинає аж під ранок. Дехто не може заснути. Дехто спить аж хропить. Вранці сніданок. Столи в їданні застелені. На столах пляшки з мінеральною водою і кока-колою. Схоже, по дві пляшки на особу. На розставлених тарілках на ковбаса, кусок сиру, На столі хліб. Всі їдять так, ніби в Канаді два тижні були на суворій дієті. Випивають всю воду, бо гаряче вже зранку. На сніданок додають ще якусь страву, омлет чи кашку та чай чи каву. «Валізки є?» – запитують безвалізкові. «Будуть незабаром», – потішає хтось. Мій приятель Зеню має квиток на поїзд до Львова під вечір. До нього приїхала його племінниця Наталка, щоб вуйка забрати додому. А як він поїде без 35-кілограмової валізи? Там подарунки для його великої родини. Пополудні приїхала автобусами друга група, яка принаймні не чекала довжелезні години в Черкасах. З ними приїхав Іван П'ятка, високий кремезний чоловік, який, напевно, важить понад сто кілограмів, з чорним підбитим оком. Що сталося? Наша група, що залишилася ночувати в Копенгані, мала отримати обід і вечерю, розповідає п'ятка. Але нам не дали їсти, як обіцяли. Я пішов на вечерю до ресторану. З'їв на 26 доларів і був ще голодний. В Копенгакені все дуже дороге на долари. Перед спанням пішов заспокоїти голод і купив два хот-доги, гарячі ковбаски, в ресторанчику біля готелю, в якому ми залишились ночувати. Коли я вийшов, на мене несподівано напало кілька молодих бандитів і полізли руками до кишень. Я як розпустив лікті, то двоє з них опинились на землі, зойкаючи. Я рванув до готелю. І лише у фойє помітив, що бандити збили мені з носа окуляри в золотій оправі і підбили око. Я до менеджера готелю, щоб він покликав поліцію. А він мені відповів, що не буде кликати, бо я собі поїду, а він матиме клопіт з тими бандитами. Переїхавши до Києва, я відразу пішов до шпиталю на обстеження. Продовжував він розповідати, вказуючи на чорне око. Мені видали посвідку, що я, правдоподібно, маю струс мозку. Буду вносити заяву на відшкодування, принаймні на 75 тисяч доларів за біль і відкуплення окулярів бо ми за страхування заплатили по 100 доларів. Заявляю і заявлятиму, що Копенгаген – найгірше місто в Європі. Моя нога там не ступить. Тут несподівано з'ясувалося, що ми в Україні нелегально, бо не пройшли митниці. Нам не поставили державної печатки в паспорті. Що тепер буде? Ніхто тим не займається» хоч провідник з фірми Міст забрав у нас паспорти. Тепер в Україні демократія і незалежність з суверенністю і ринкова система. За американський долар платять 250 купонів чи карбованців, чи рублів. Так по-різному називають купони. Інші вже продали і продають по 275, а той по 300. Офіційно в банку вимінюють долара за 230 купонів. Хто до банку піде? А Михайло Савчук уже був на хрещатику і дістав по 305 купонів. До того ж, він ще знайшов на дорозі цілий пак купонів, обв'язаних кумкою. Самі п'ятдесятки. Кажуть же, що гроші валяються під ногами, тільки треба вміти їх знайти. Нарахував їх шість тисяч, а далі перестав рахувати. Що мав з ними робити? Хтось йому навіть сказав – бідний це не загубив. Михайло за все торгується, щоб йому дешевше коштувало. Що вільна торгівля процвітає, в тому ніхто не сумнівається. За імпортну банку пива в їдальні треба було платити два американські долари, а в барі на поверсі тільки одного – конкуренція в тому самому готелі. Вільний ринок процвітає і на базарах. У Києві і у Львові спортивні стадіони служать капіталістичному духові базарної торгівлі. У Києві кіоски і на швидкоруч поставлені столи по вулицях завалені російськомовними виданнями за ринковими цінами, споміж яких тяжко знайти українську газету чи книжку. Нових газет, звичайно, нема. Зайшовши до готелю «Україна», «Я хотів купити найновіше число будь-якої української газети». «Нема нової», – відповідає продавець. «Там лежить число «Голосу України», – вказую на щоденник офіціоз Верховної Ради. Він подає. Це число російською мовою. У кіосках і на столах по вулицях продають картини, сувеніри і всякий інший дрібний крам. У вільних крамницях є алкогольні напої – харчові продукти, але все за дуже високими цінами. Є крамниці валютні, де за долари чи німецькі марки можна дещо купити. Багато товару нема і невеликий вибір. Є і вільно ринкові крамниці за купони, в яких ціни теж високі.